Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvíta a volali: Hosana, požehnaný, jenž přicházíme jménem hospodinově, král Izraelský. Ježíš nalezl poslátko a vsedl na ně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 Milí bratři, milé sestry, na začátku tohoto týdnu je zpráva z Janová evangelia o Ježišovém vjezdu do Jeruzaléma. Mohli bychom se myslet, že zde, když Ježíš s velkou slávou přichází do hlavního města a když lidé jásají a chtějí ho vyhlásit za krále,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 Tato zpráva o tom, jak lidé dávají palmové ratolisty Ježíšově na cestu, tato zpráva, která dává vlastně dnešním neděli název Palmárum května neděli, projednává o představech lidů,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 Podporuje, nalezl osládko a sedl na něj, jak je psáno: Neboj se, dcerosionská. Hele, král tvůj přichází, sedi na osládku. Tedy chce být králem, chce převzít moc v Izraeli. Vybral si správný citát ze Starého zákona, které právě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 ale chce být oslaven jiným způsobem. A tak celý ten příběh bazíruje, je založeno na velkém nedorozumění. Ani jeho účednici tomu nerozuměli. A lidé kolem dav, myslím, že už to začalo. Už to začalo s tím, že Ježíš vzkřísil toho Lazara za hrobu. Už, jak je psáno v Biblii, v poslední době, když bude Mesiář, bude vzkříšený, otvírají se hroby. Také mimochodem, měli bratři, měli sestry, v Matoušově evangeliu ve zprávě o Ježíšovém ukřižování. Slyšíme, jak se otvírají Hrobi. Ano, už se tady skřísilo, už je to tady. Ale ještě není. Fariziovi, který takovým věcem možná nevěřili, ale jsou také nedůvěřiví. možná napadlo něco jiného, že tam přichází poutníci ze všech možných zemí a jdou za ním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 Nějaké velké, velké nadšení v politice nebo v dějinách, uspělo a vynikalo, tak následovalo nějaké velké vystřízlivení. Ano, už bylo až, až těch falešných mesiášů, které lidi následovali ke vlastně škodě. Ale není Ježíš jinak? neuchází, neusiluje o jinou moc než ostatní. A my, my bratři, mili i takových politických vůdců bylo dost, kteří chtěli nás, nenásilně bojovat. Třeba Mahatma Gandhi je takový případ, který, kterému se to povedlo osvobodit, osvobodit Indie od vládu kolonialistů. A tak i my občas se klaníme k tomu, že zařadíme Ježíš mezi takovými politickými vůdci, které ovšem alternativním způsobem chtějí vládnout nenásilným bojem, nepolitickou politikou, Lid pod Ježišovou vládu má končit násilí a bez pravy. Ano, to je Ježišová alternativní cesta. Ale milí bratři, milí sestry, jsme tuto cestu opravdu pochopili. Evangelista Jan říká, nepochopili učednici.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 Čím začíná Boží vláda? Ježíš nechce převzít vládu v našem světě tak, aby všechno zůstalo tak, jak je. Ježíšová alternativa zahrnuje naprosto všechno. I nás, i náš řích, naše slabosti, naše korupci, to, že jsme říšnici.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 se to zvládnout i bez něho. Ne, toto je téma květnovy neděli. Že ta hranice je teprve před námi a Ježíš ji je chce překonat.